Egunon entzuleak. Irretreten erreformaren kontrako lehen mobilizazioak, bizikiak jakastatzuak eta jendetsuak izan direla ukaezina da. Milioi bat pertsona baino gehiago mobilizatu ginen, Macronen gobernuak pasarazi nahi duen erreformaren kontra, eta sindikatu guziek bat egintzuten deialdiarekin. Komunikabideetan ere hori baizik ez duen zuten. Prezeski, testu inguru untan, komunikabideak eta sindikatuek duten ejolaz mintzatu nahiko nuke. Telebistak edo izati gehienetako emankizunetan debate falsoak entzuten ditugu. Hala nola, egia oteden ejetreten sistemak zilobat ikajiko duela gobernuak jadanik duen zojari, edo makronek gibelera eginen ote duen, edo nolako ejetreta sistema duten auzoko ejialdeetan hainbat galdera joxatzen dituzte gure lukajarazteko, sifre lodiak emanez, beste egi konparatuz komparatuz ez girela hain janez, gure eskea entzuna izanen dela uste arraziz, eta azken finean pixkanaka onak dezagun egefor maori behar dela. Jakin arrazit zitzaikun ere, lehen greba eguna baino behogoita zortzioren haintzin, Makronek eliz Amar media Nagusietako buruak gomitatu zituela sekretuki. Untsaai jakin nolako hitzak eta mezuak zabaldu grebaren ondutik. Maino gen inguruan Le Figaro, Fran Center, Le Mon, Frantsz televizion eta hainbat beste media pre ziren. Gobernua eta komunikabideen arteko aliantza uka ezina da, eta paktu horiek klase baten interesetara eginak dira langileen kalterako. Bestalde, sindikatuek ere parte hartzen dute langileriaren kesuak kuadratzen eta kontenitzen. Gobernuak txalotu ditu ere, mobilizazioak, kalmeak eta zibilizatuak izan direla eskertuz. Sindikatuek ez dute gehiago sistema iraultzeko gaitasunik. Ajunt gobernuaren menpeko bilakatu dira eta gainera bake soziala bermatzeko laguntzen dute. Sistema kapitalista iraul jordez unen baitako autxi-mautxiak lortzearekin hasetzen dira. Geldiek itezen beti eskearitzen eta antola dezagun langile klaseak denen interesak segurtatuko dituen botere behi bat.